I swear I heard a bird calling high in the chestnut trees. The sun was so bright that bird I couldn't see no matter where I stood, I couldn't see. Just burning, blinding leaves Still and silent trees Were you with me then, my friend? Are you with me now? Were you with me then? Välkommen till uh, podden. Hello, hello. Podden uh, avsnitt 236. Mörkerpodden. Jag tänkte att vi ska ha en allvarlig ton idag. Uh, Och försöka... Det inte så svårt. Nej. Dessa tider. Och försöka... Ja, men att inte så mycket frans utan lite mer... Lite som Eva Dahlgren. Vadå? Killing-gänget gjorde, uh, gjorde någon parodi på uh, Ivan er som Glenn Killing då hon blir intervjuad av uh, av henne uh, Quiffert mm -hmm. och så är det Robert Gustafsson som spelar Eva Dahlgren och, och så bara ah, jag, jag gillar mycket flams <laughs> så, Jaha jag är inte så allvarlig jag verkar gilla trams, den den, den den jag aldrig sett och så det blir så hon bara mm. och så bara ja Lisa Olsson jag kan inte Lisa Nilsson Lisa Olsson jag kan inte ta hand jag kan inte ta ansvar för hennes känslor jag kan inte ta ansvar för mina känslor så först <särskilt> ja, men hur som helst, nej jag trams jag jag packt aldrig sett det. jag såg en annan här med Lena Philipsson men det var en annan det var ju på live show ja Eh, får jag börja läsa en dikt? Gärna. Jag tänkte så att jag kunde sätta ribban för eh, dagens podd. En dikt av eh, Karin Boye. I mörkret. <skratt> I mörkret ligger jag och hör hur klockor donar utanför. Med långa, tunga, jämna slag som mörkrets djupa andetag. Det dövar allt och söver allt och löser tingens dimgestalt i långa, tunga, jämna dån som tanken aldrig lossnar från. Jag är bland dem som knappast finns och bara vet och bara minns det gamla mörkrets hjärteslag som väntar ingen morgondag, som fruktar ingen år. Mm. Jag tycker att eh, Den Säger att den, summerar upp den, ja, den, den summerar upp podden Och stämningen eh, Här idag Vad den här stämningen Ska vi Mörkstånd. göra en bakgrund Nej, men Som en, en mm. eh, Som en <coughs> Det är ljust utan... Jag tänkte som en motvikt Till allt det ljusa mm. Och vår Allting frodas och det blir ljus och allting. Vi behöver lite mer mörker. Vi behöver lite mer mörker. Ja. Nej, men Sen är det väl också att man är inne i en tung, tung period. Jag räknar ner nu. Räknar ner tills det blir sommarlov. Ja. Hur mycket jag har jag? Har du sommarlov? Nej, jag har inte sommarlov. N när det blir sommarlov, då blir det ju... Vill du det? Ja, jag tänker efter så blir det inte det. För då brukar man slå ihop de främsta delningarna i Sverige som ett vecka ja. så alltså, det kan ju bli riktigt halabaro så alltså. oh, ja ah, vi, får Nä, se, det där, vi får se elvtu ja ja jag tror att vi är elfte har vi skola mm. och vi skoloras slutning och med Josses är upp i tre veckor efteråt herregud när börjar du, äh, semester i juli ah, ok Samtidigt som jag för att jag tog då för då får man äh, det tog fem veckor och då får, då får jag får en vecka i, i augusti Ja, också. Fem veckor var okej? Ja, gud. Vad hade du då? Tre. Tre? Jag har ju bara fem veckor totalt på ett år. Ja, skitår. Inte mer. Nej. Det, kan, och det är väl en minimum, men det är, vi har bara minimum. Jag har alltid haft sex veckor förut på alla andra år. Ja, uh -huh. men inte. Men alltså, för, för det, det kan det bli det som är bra inom skolan, Sverige, ja. att, att man. I kommuner också, tror jag. Man får mer och ja. gäller man blir. Ja, va? just det. Ja, 25 veckor, 25 veckor 25 dagar var det ju Tills man fyllde 40 Då fick man en vecka till Då var det Sex veckor, sen när man fyllde 50 fick, fick jag väl Två dagar, tills jag är 32 dagar Great. Och så var det förra året hade, Eller året innan då hade jag Semesterväxling Då mm. kunde man då kunde man avsäga sig semesterersättningen. Mm. Och så kunde man få ledigt istället. Mm. Så jag fick ju sex dagar då. Så då hade jag ju 38 dagar. tror du det? det var ju bra. Ja, det är året. Men sen, det, det går ju, alltså dagar man åker. När man åker till Liverpool, då går ja. två dagar där. När man åker till Hamburg går en, ja. en dag. Ja. Och det blir det lite resa. Sen är det alltid, det är, Man måste vara ha kvar till jul också. För man faller inte jobba. Nej, ah, okej okay. Jo, ja. oh, mörket finns Ja Jag tänkte ja jag har ähm, gjort en liten lista I alla fall väldigt liten lista om mörk mm. Låtar som äh, är Lite mörka Och innehåller någonting mörkt mm. Får se om jag kan ah, Okej, okay. hur ska vi göra det här Ja, men, Thomas Andersson Vi, mörkets hastighet från senaste plattan mm. det är dyster? ganska bra ja, det är, just det. Det är, man brukar säga med ljusets hastighet mm. så, med mörkets hastighet och så sen ser du mörkret i slutet av tunneln <laughs> det är då. man vänder bara perspektiv det är mörkt, riktigt jävla mörkt det, det var ju som jag såg det var någon som hade gjort var det en skiva som hette Dark Side of the Sun? Ja. Istället för The Moon. Mm, mm. Sen har vi ju Tom Petty, Straight Into Darkness. Det är rätt narkt också. Rakt in i jävla mörker. Mm. Bra låt. Känner jag. Vilken platta. Jag tror det är eh, den här röda Long After Dark. Mm. Det, ja. Ja. Mm -hmm. Och sen har vi ju Bruce Bruce Dickinson Darkness on the edge of town Eller Springsteen Och hela den såg vi den på, på Han körde ju den live ja, På, på uh, Friends Var, var det den platten du såg? Ja Han körde fler dagar va? Ja, jag, jag såg det. tre Jag såg ju Born to Run mm. Och så fanns det Born in the USA mm. Jag vet inte vilken dag vi var, vi var där tre idag. Och jag, Trion, jag, eh, Rogga och Plattis. Okay. Jag är helt nöjd av Trion. Ja. Baggar alla tre. Ja, det går ju Förstås, yes. förstås. Ja. Sen har vi gruppen Darkness. Går ja, du A med? Little Thing Called Love. De hade en hit sådär, halvård och grupp för tio år sedan kanske. Ah. Nej, jag har en annan låt, men det där är väl mm. A little thing mm. Queen Tänker jag på då Mm ha, Hade du med band eller? Ja, en till Ja, också en Topp, topp, toppgrejen tycker jag Simon Garfield, Sound of Silence Mm, mm. Hur började den? Hello darkness, my old friend Mycket bra det hello? Ja. Mörkson fan ja, ja, jättebra Jag tänkte på det, det danska bandet Som fick byta namn Disneyland After Dark yep. Till Top Dad som, ja, Precis som vi byter till Till, till Dad jag tänkte, jag, hade, jag tänkte bara alltså Mörk musik överhuvudtaget mm. Så har du ju favoriterna Ja Så jag uh, börjar på G va yep. Joy Division och bara namn ja, är mörkt. Riktigt, riktigt mörkt Jag minns, att, jag, jag minns när, vi, när man lyssnar på dem de första gångerna man upptäckte dem de Kom ihåg, vi satt i Rogas rum på När han bodde på, på Valhalla mm. Så vi släckte ner Han bara ljus och satt vi i som botoll Och så satt i sängen och bara helt mörkt Och så satt vi och lyssnade på Joe New Dawn Fates Ja säkert den också Men Och så den grejen har man hört flera som har gjort ja. just att släcka ner liksom och, och sitta där i mörkret och lyssna på jordidivisen för att det var ju något, något mm. någonting så, som som hörde ihop ja. jag tänker mörk, mörkt så tänker jag också på äh, den klassiska kortet på Jan äh, Curtis han sitter med, med benen i kors mm. och så håller han äh, Huvudet i handen och så har de en cigaret som hänger. Uh -huh. Det är en sån klassisk... Oj vad Moberg, gillar du den bilden? <laughs> ja, det har, tagits, det har tagits många bilder när man sitter och med den. Och jag tror inte han var så jättebra. Han var inte, inte jätte... Jag vet du hur gammal han var då han dog? Ja, det var 27. 23. Ja. Han var, han var, han var, jag var, var, var otroligt. då ja. Jag tänker att ja. Mm. Jo, sen tänkte jag också böcker. Nu har jag faktiskt inte läst någon eh, fransk Kafka, men han låg också ganska va? Ja. ja, säkert. Ingen dolt lyck. Jag, jag kommer ihåg att jag köpte en en t-shirt på Akademibokhandeln just när jag flyttade ner. Det, det fanns den här Kafka hade inte heller så roligt. Nej, precis. Ja. Fransk Kafka hade inte heller så roligt. Kommer universitetet som Den bars bar, bar så många. Och sen, ja men mörker eller depression så har du ju Eddie the Hot platta, Teenage Depression. Mm, okej. Okay. Mm. Fast det, det är väl mera uppåt, mm. uppåt musik. Men sen så, som en avslutning på den där så kan jag säga en låt som är glad. Mm. Som, moving on up med Primal Scream. Getting out of the darkness My light shines on mm -hmm. Då vänder det Mot ljuset ja. <sniffrär> Jag ser ljuset Jag ser nang <håg> Och det bruna i hjärtan Han ser Jonathan, jag ser ljuset Och då ser döden Det är väldigt skrämmande ja. är det, Men är det då han uh... Nang Nang Nang Nang, nang, nang. <håg> Det förstår jag inte. <laughs> det var alltså när, när, när vi spelade, spelade med volleybolls. Och Sören skulle presentera oss. Och så hade vi skrivit en text. Och bland annat avslutades med. Jonathan, jag ser ljuset. Jag ser Nangiala. Mm. Och han kunde inte uttala Nangiala. Hade han aldrig hört eller läst Brönle Hörten? Jag vet inte. Mm. Eller fick han ju ha Fan, alla ska känna det. <laughs> jo, men det Åtminstone det namnet Jag tror jag var lite full Jag ja. såg det på videon <laughs> Och vad han Inget fel med det. Han hade In, aldrig ing rätt Inget fel med det, att koncentrera sig det. It doesn't make him a bad guy för det. Nej. Som Niklas Holmgötl har sagt Eller Sam Krutom Vad sa han då? Nej men där jag Han var på så här hockeyresan och kollade VN i Finland och så, och så var, det, var det Niklas Holmgren. Vet du Holmgren möte? Ja. Mm. Han och Kalle som var liksom värdar på bussen och så skulle de hålla det lite längst fram och så började han prata med krut. Och, ja, han hade ju lite problem med alkoholen alkohol och så. Här. Ja, han var ju full som fan själv Niklas Holmgren. Ja, han var ju full och har lite problem med, med att och så här. Men it doesn't make him a bad guy för det. men då är han sig, så här. It doesn't Det är synd som det är sånt. Ja, Så alltså, har är vad han sagt det och ja, ja. det är ju faktiskt jävligt roligt. Jag kan sig så här så han vill han, han skydda sig själv lite också att ge vara drack själv. Ja. som liksom. fan Men jag kan tänka mig att han missar inget, inget ord där inte näsfana. Nej, nej, nej, nej, jag Jag tänkte bara nämna en, en ort som mm är är ja, helt motsatt liksom till, till... Jag försöker hitta en, en ort, ett ställe, en, en mörkt. Men jag kommer som inte på, men däremot kommer man på... Åt andra hållet. Ljusdal. Ljusne. Ljusne, ja. Ljusne, ja. Ett band också. Ljusne flygplats. Ja. <laughs> det är mycket ljus över det. det. är inte mycket mörker. Men du vet ju också vad man kan säga om... Om de som kommer på sommaren eller efter sommar och har skrivit Det är inte en klassiker ja. Ja har du har du varit på semester i Blekinge eller har du badat i ljusnern? <laughs> ja, ja. Ja. Nej men alltså vi det känns som att vi har kroppen den. orkar ingen. mer, själén orkar inget mer. Ja. Vi ser ser framåt. Fantastisk.